Я на кілька хвилин, маленька, голодний як пес. Все готове, мої руки. Віктор наповнив напівпорожню хвилю тому квартиру рухом, свіжим холодним повітрям, захопахом бензину і ще чогось, що приносив із собою з роботи із цехів заводу. Як там на дворі? Вітер, сніг? Ти не замерз. «Може, одягнеш іншу куртку, ту, що я купила, на хутрі?» Це було провокаційне запитання. Віктор відмовлявся одягати поки що цю справді гарну, теплу і дуже дорогу куртку, шкіряну зовні і хутряну зсередини. Посилаючись на те, що ліку його шкарпеткам Жанна не веде, та поява куртки, яка не відзвідки узялась, Підозріла і викличе запитання. Вже хто-хто, а його дружина чудово знає, що Віктор не здатен купити собі навіть носовичка. Валентина глянула на Віктора в притул. Одягнути куртку означало визнати, що додому він не повернеться. Принаймні, сьогодні. Віктор викрутивсь. «У мене сьогодні багато роботи в цехах, ще забрудню». «Нічого, новоріч, тягати будь-коли. На свято одягнув гаразд?» «На свято, так на свято». Валю майже влаштовувала така відповідь. Після обіду залишився посуд. «Не гора, звичайно, так, кілька тарілок». Та Валя почувалась стомленою. Довго вагалась, мити чи не мити. Врешті все ж помила, щоб не залишати на завжди кристалево чистій кухні рейваху. І подалась до спальні» увімкнула телевізор, натрапила на серіал. Зазвичай вона не дивилась ні Бейжі, ні Династії, ні Санта-Барбари. Та сьогодні спробувала відчути себе домогосподаркою, жінкою, для яких і знімають оці довжелезні сентиментальні історії. Не змогла додивитись до кінця. Надто вже штучними здавалися заморські переживання багатих, що часом плачуть занадто близькими. Подумала, що їй самій колись життя людей, яким не треба щодня ходити на роботу і думати про шматок хліба, видавалось суцільним задоволенням. Але це було в іншому, простому, не цьогосвітньому житті звичайної медсестри-масажистки. Заснула, прокинулась, подумала про вечерю. Скоро повернеться з роботи Віктор. От і день минув. Якщо буває на світі щастя, то саме його сьогодні скуштувала повною ложкою, щедро, немір'яно валя. Віктор повернувся з роботи ненадто стомлений, бадьорий, навіть веселий, у доброму гуморі. Приніс хвилю холодного повітря, торбу з харчами, пляшку вина, пакет з морозивом, «Свіжий журнал для валії і газети для себе». Валентину ані трохи не роздратувало, що після вечері Віктор заглибився у новини і гортав газету, не би там писалось щось саме для нього чи про нього. Нехай собі, нехай собі лежить на дивані, поклавши ноги на бильце. Нехай дивиться телевізор одним оком у паузі між сторінками газети. Це його спосіб відпочинку, його спосіб кайфу, реляксу і вона не збирається перешкоджати. Єдине, що вносило крихітний дисонанс у загальну іделічну картину – тонкий аромат стомлених чоловічих ніг, що цілісінький день чапали по снігодощовому місиві, натискали на педалі, блукали поміж купами будівельного сміття у цехах, що перебували у стані перманентного ремонту. Валя не робила зауважень, Просто зняла з Вікторових ніг ранкові шкарпетки, подала нові. «Послухай, Віку, може взуєш завтра нові черевики, оті, що я купила? Твої щось не зовсім відповідають погоді. Права шкарпетка зовсім мокра, і ноги холодні. Ще застудишся?» «Гаразд, гаразд, Валю, дай послухати». Віктор перетворився на слух саме розповідали про вибори американського президента та чергову бійку відомого кіноактора з дружиною. І це, безперечно, за важливістю, переважало мокрі черевики, шкарпетки і присутність коханої жінки так близько. Валя не ображалась, адже Віктор подбав і про неї. У свіжому номері Наталі, окрім щоденних рекомендацій щодо способів утримання коханого чоловіка на короткому ланцюжку, Знайшлося дещо більш земне і необхідне. Оцей пиріг з фруктами вона неодмінно завтра спече. «Вітю, ти купив банани?»